Egunon, eguerdi ongabon ongietorrin Mugaymerz podcastera, bak ez dute, bideo jokoen podcastalde batetikan, eta bestetik ere bai, ba, e, daierz eta bigen mintza praktikani brutal nozue, Bartzenolatik, eta daier dugu irundik, kaixo, daierz? Kaixo, brutal, eta kaixo edo nahi? Zizonako oporrak hartu ditugula. Bai, bai, bai, bai. <laughs> Baina, horrelako ba, horrelakoa da, ez bizitza, ba, batetikoa oporrak, bestetik ere bai, ba... Ezea, o familiarrak azkenean, ba, bueno, gauza tabestean, tabestean gatik, ba, ba, bueno, ia, ba, ez dakitiru azte hola, dara mago, grabatu gae. Baina, bueno, baina, bueno, zorionez, ba, eman dit, jolazteko, azte hauek, eta, eta, esan barrago, ba, kristonako bizia da hartu dudala Eta gainera, ba, ba, lia izan zait, e, ba, bueno... Antzemateko, ba, pentsatzen nuela, ba, e, o sea, estade, estadiaren mandua oso oso ondo ibiltzen zela eta bai telefonon telefonontzako ta bar. Eta, ba, ohartu naiz, ez da bilela pentsatzen nuen bezain ondo. Osea, probatun bere momentuan ba, probatzen dituen jokoekin, ba oso ondo, baina eh, ba, hauetan ba egonez probatzen joko ez ezberdinekinekin eta azkenen, ba, Xboxeko mandoa asko ez beto joaten da. Eta bai, bluetooth mandoa da, beraz? Ba, bueno. G gomendak, gomendapen pertsonala, ez ba, duk azute olako, ez dakit, mando teleskopitko bat edo aliexpresen ikusten duzutena. Ba, bestela, etxetekan xboxeko mando bat ezetan moduzuten. E, joku gehienetan edo e, kompatiblea da. Eta, ba, ba batean, bueno, zeituan hartzein zu, eta ez duzu olako ia ezer, e, edo ez duzu ezer e, konfiguratu behar, beraz? Ba, ba bueno, ez dire mandoa, pixkat porrot bainan e, ba, Xboxena oso ondo e, bestalde ere bai probatu behar dut porque <coughs> erosin non aplikazio bat ola botoiak mapeatzeko eta bar ba, zeren daude ba, oku batzuk ez dutela e, mandoa jartzen uzten eta beraz ba daude aurlako aplikazio batzuk usteiz dutela noa iteko ba pantalla gainean olako kapa bat jartzen du ez? software kapa bat non, ba bueno, gukaukeratzen dugu bot, e, ze botoi daude eta mandoaren ze botoiak izango diren eta bar Eta orrelako aplikazio batero si dut, ba, berez eh, aplikazio berena, baina ba, laneko telefonan ezin dut jarri. Eh badukalako, bueno, gauza empresarialak dituelako eta ez dituzten CEO zer Baina bueno, e e komentatuko dizuet aurrerantzean, ba ba bueno, nola joan zait e, aplikazio honekin? Agusan da. Eh pixka bat komentatzera, ez? Eh aste, bueno, bai, aste honetan ikusi dituan eskintzak Ba, neri bentsat interesgarreak iruditu zitzaizkianak, e, ez? Batetik, ehem, e, Eboland bi jokoa dugu, rol joku bat, oso, oso, ne asko guztatzea zait joko hau. Da nola baite, bueno, izenak esatu ez, Eboland e, da pixkat, ba, rol jokuei, ba, omenai bat, ez? Eta pixka joaten da, ba, azierako rol jokuetatik, bidimentxotatik, eta, ba, pixkanaka, pixkanaka, juango gara desblokeatzen, Ba, koloreak, eh, erasoak, irudimentsoak, horrelakoak. Ez eh, amestela, ba, bideojoku ba, klásikoi, ba, omenaldi bat da. Joku hau normalean, ba, iru eurotan nola egoten da. Eta, momento horretan, ba, euro batean dago. Eta, bueno, ematen dituen orduentzako, ba, nipena merezudela, pentsatzen dut. Eh, bestetik ere bai, eh, God Simulator. Redo, bueno, gaztelaz, dios simulador, religion ink... <laughs> Joku hau, ba, birurogeita bederatzean normalean e, dago, eta orain momentu honetan, ba, e, zero emeretzean. Estrategia joku bat da, olako, estrategia eta gestio joku bat. E, Google Playen lau puntu bosti zarditu, beraz, ba, bueno, ez dut probatu, bainan, e, jakin ezazuela, ba, bueno, kritika txarrak ez dituela. Eta, esamazela, ba, joku hau, e, emeretzi sentimotan dago da bertan beraz, ba, bueno, eskintza interesgarri horretzen zait. bestetik ere bai, eta hau nik E, uste, badauka dala, e, Battle Chasers Night War. E, Battle Chasers da, ba, bueno, e, olako fantasiazko frankizia bat, eta, ba, ba, Google Playen daukaten rol joku hau, normalean, amar eurotan dagona, poskasunetan, e, euro batean dago, ez dut probatu ezta, bainan, esamestela, ba, bueno, e, deskarra gasko ditu eta lau puntu bosteko balorazia, beraz oso ondo. Eta azkenik, azkenik, aste ba, e, honetan, eh Epicen ba, beste bi joku oparaitu dituzte eta nik probatu sakon e, sakonago probatu aldeztandu da izan da Second Destination iztenekoa eta ba, bueno, ordenagailu bat jo, joku bat dutute, baina e, oso interesgarri urto zait eta gainera ba, nahiko naiko gustatu zait zeren e, da horrelako ba kooperativo joku kooperativo bat da, shooter bat Non, ba, orlako mundu ireki batean e, utzi gaituzte, historia da, ba, bueno, e, no, e, ba, ba, bueno, planeta batera iritsi garela eta planeta horretan ba, dinozauroak daudela. Eta ba, gu, bueno, gizadia orzaiatu da planeta horretan jartzen, baina, e, ba, bueno, e, eten gabea izan ditu orlako dinozauroen erasoak eta barrez. Eta beraz, ba, bueno, e, jokoak eskainiko dizkigun misiak izango dira. Ba, ba, bueno, be, puntuatetik beastera jutea, ba, gauzak, e, e, espediziak utzi dituzten gauzak e, berreskuratzen, e, nola biteko, ba, e, dinosario dituztenko bazuloak, e, ba, bueno, izten eta bar, blokeatzen eta horrelakoak, ez? E, jokua normalean banatzen ditu bere perfilak, ba, ba ezango ditugu, ba, perfiles berdinak, ez? E, ba, bueno, e, gerlaria, sendalaria eta bar, zerren, esan bezala, ba, kooperatiboan jolasteko diseinatuta dagoen joko bat da, Eta, esame zela, ba, bueno, grafiko kioso ondo, eta gainera, ba, ba, gunplay... Esa, or, espertoak esaten dute, esame zela, es, gunplay eran, edo nola, ba, bueno, sentitzen den, ba, tirokatzen dugunean eta jolasten garenen, ba, nahiko gustatu zaite. Esame zela, normalean, ba, joko hau horreita boste eurotan duzute Stimen, eta, esame zela, ba, epiken oparitzen dute, beraz, pena merezitzen dute, pentsatzen dute. ni bakarka jolaztu dut, e, bakarka jolaztuko aukera dago, eta Pentsatzen dut ba, nolabait ba, jokuak piskat eh, bal, eh, balantzatzen duela. ez jo, jolazten bat duzu edo, edo jendearekin. Eta ba, gustatu zaite esan bezala, epiken doan duzute. Eta hau esan da, eta jokuarekin Juan Baino Leno, ba, eh, ba, komentatzen gore bai, aste ba, honetan kaleratu dutela Rise of the North Star. North Star eh, taldekoak ba, disko berria. Gure frantses otaku favoritoenak, ba, beste hardcore disko batekin daramatzaten etortzen dira, ba, zeramatzaten gogorazki goratzen baz gogoratzen gogora, e, gogora ez badut. E, bost urte diskoa gabe. eta ez utzutan izartetena, ba, seudan iztenekoa da. Eta nere joku ekin haze baino leheno, nebazut daier komentatuko ditugu zer nik ere bai bat ditut olako ege saiakerak, ez da? Ba, komentatugu bai baino gehiagotan nola ba, joku bat probatzeko bueno, joku bat probatzerakoan edo normalean, azte horretan saiatzen gara bo, probatzen ditugu bizpairu joku edo gehiago, ez? Eta batzuetan bai. gertatzen da, ez dugu jo <laughs> bai. jolasteko bai. joku hori, ez? De hecho nere kasuan e, ba hori tarte bat baino Eh, hori zango da ez, porkeakasunetan ez da aste bakarra izan, baizik eta hiru aste izan dira, orduan, eh, ez da egun bakarrek probaketa izan, maizik eta probatu ditut, iru joku ez berdime, eta et, bakoitzean ia aste bat eman dut ez. Mm. Orduan, bueno, ba, hori, ingo du tarrelako ba, e, e, ba, deskriptzio txiki bat, bakoitzari buruz, e, baina hori. E, eta zergatik, ba, ez dira eritxi etarte, tarte bezala, bueno, igual dira jokoak ez, ez dira atena gehiagi komentzitu, baina bai eman dizkiet laupa la bostegun bakoitzari hor duan. Bueno, ba, bai, bai, da, eta... nebauzu hazi, eta nik ere bai komentatu ditut ezan duan bizpairu zaiak batzuk. Bai, e, lehen gobiak, bai, pixkan nostalgiaren aldetik, Bat ez ere lehenaz, e, bueno, e, gure e, generazioan, ba, Street Fighter izan da joku oso ikonikoa ez. Mm -hmm. Eta ikusi nuenean ba, mugikorrerako joku bat aterako zutela, baina Crunchy Rollers hartu azegonea. Esnekien e, bide joku eta hans hartzen ziren nik ere. Eta, bueno, atentzia dituzidan. Eta, bueno, ta, kontutan izan da, ba, bueno, e, Roll... E, e, idel rol jokuak ba, nera gauza dairela, esan ba, hon, bueno, ba, emango edo eta aukera bat, aurrezen moduz. Eta azkenean, ba, ez zituen nere espektatiba guztiz bete, baina noski ba, joku horrekin hasi arientzat, baduka ba, ba, gana, behintzat probatzeko, e, gomendatzen dizuet, ba, pixkat nostalgiaren aldetik ez, e, Azten zara blanka zangiez eta horrelako pertsonaiak desblokeatzen eta asieran ilusioa da. Gero ja, jokoak igual ez dizu jarraitzeko motivazioa emango. Baina behin hasiera hori ba, joku hori, joko hori disfrutatu dugunen zat, ba, iluten zait badura alderdi interesgarri hori. Claro, kondu ta gainera ezamar da, <coughs> ba, ez dela, bueno, borroka joku bat da, baina mekanika ez da borroka joku batena bezela, ezta? Ez hori da, ez da noan eh, RPG idle mm. RPG bat dela da, osea, zure pertsonaia kobatzen jutan zara eta beraiek automatikoki borrokatzen dute hiru eh, ir, iru pertsona hiru aurkako borroka dira eta gero daukazu bat eh, ba laguntzaile bezala edo agertzen dena borroketan eta bueno eta sartuta alderdi bat interesgarria iruditzen saiderana direla fakzioak ez eh e, borrokalari batzuk zuskoak dira bestea dira eh electric dira eh eta osartzen dira bak pikkat kompatibilitateak eta mm. balin baituzu lau borrokalari ba Faxio bako hitzekoak ba, e, noraiteko bonus bat daukazu, eta bueno, hori interesgarria egiten zaineri, nari, ba, bueno, Pokemon RPG-en zalea izan da, horrelako gozak interesgarriak egiten zaizkit. Baina gero dinamika e, be, berez egiten duzuna, historian agurzian, ba, pixka eta repika korra egiten da, eta eritzen zain falta zaiola, punch, pixkator eta Bai, hau komentatu, ez, ere bai, ba, nola, ba, idel batek, azkenean, ba, daukan, jo, eh, jolas modua gatik eta barrez, izan bardu, nola dituko, ez dakit nola ditu zenionzuk, dinamika, edo, bueno, ez, zeho zer izan bardu, ez, engantzatzeko, zeren bestela ba, ez dauka, ez dauka gai, ez dakit, ez dauka mamierik, ez. Hori da, hori da, da pixa eta arriskoa, azkena nide leiten duzunean, oza, sea, automatikoki egiten dire gauza asko, orduan zu kontrolatzen duzuna, e, norbaiteko interes bat eukibar du, ez azkenan azkena egingo zara. Hori da, hori da. Hor bai, a, alde horretatik guztut faldo da zaila lapitzkat. E, egin dutu engauza interesgarria da, ba, beste frankiziekin eta beste jokuekin, ba, norbaiteko kolaborazioak egiten dituz Baina, bueno, baina, igual, eh, nari pertsona ezkiru dutzen zait. Eh, Street Fighter-rek, igual, eh, pertsona eh, franquizia datzukin ez daugatla, kompatilei datan dirik ez, adibidez. Eh, Aurrekoan karri nun Monster Hunter franquiziarrekin nola no baiteko kolaboratzea ditu dute, eta jarri dute Ken Hunter bat bezala. Mm -hmm. eta, bueno, bale. Pues igual nora baitek <laughs> perusiko dizbori, baina nari pixka da rapitzen zait. Jazen, zeintzu daukakken e, bapaten eiztari bihurtzea. Bai, bai, bai. bizka da, po bueno, po bale, ez? <laughs> baina, bueno, baina hori, e, esan da, esan da koa, oza, azkenean, zenbat urte ditu estefaitera ba, bapatean, bapatean, bai, okitzea, pertsona joiek berriz ere, zurun murukik korrean, bai, bai, iruditzen bueno, bai, lehen kontaktu bezala, bai, interzgarria, eee, E, Street Fighter gozatu nontzazero esan bezala. Ba, Zuko esatuen bezala e, aste beteko jokua ba edo egun batzutako jokua bai. iruditzen zait beste alderdi eta baina bain tzat ba, bueno, ba, ikustea e, bueno, neri Pokémon zale bezala gustatzen zait ba, lehengo fase horiek guten zara kiskat gero irizten da e, puntu bertain bat ja, berraita mariruro gehi garren niveletik goraia ja, pixkat e, zailagoa iten da, eta baina ziren lehenengo niveloieke e, igotzea errexea da, eta orduan, ba ez, nahiko dinamiko egiten da lehenengo faseoiek, eta mm. orduan, ba hori, gainera, etxan bezala naztuta, ba, e, txikitatik ez hautzen ditugun pertsonaio ez, e, dalsin, bai. zangiez, eta oiek, ba, Hortik ba, ikusten dio nire pixka e, interese, interesa jokuan erit, eta bueno, esan bezala ba, e, ikusten nahi bada duzute pixka nero funtzionatzen duen, hor ba, daukazu eta ba, doainik dago e, Street Fighter duel izaneko jokua. Baina, zuk esatu zuez, nostalgia ze garrantzitu da den zen, e, ba, bueno, ni hatzo horre, bueltaten emateraren nintzen, e, bartzen honetik, hor e, dago, ba, e, e, Ba, iruki frikia ditzen diotena, ba, hode den da pillo bat hola frikiak. Eta, ba, mai jokuak biratzen nintzen, eta hor ikusen nun, bate, ba, batean hor, e, Street Fighteren joku karta bat. E, e, karta joko bat, barkatu. Eta, uh -huh. egon nintzen biratzen, hor, eta go, bueno, gokune bat, ba, mai jokuena, da, piskat, ba, mai jokuen Wikipedia edo. Dizena duela BGG. Eta hor, egon nintzen biratzen, eta ikusen nun, ba, puntuazio txarradia. Baina, hor ikusen nintzen bai, ba, zen bat balio zuen, eta esaten duen, bueno, ez dut... Iñeiz jolaztuko jokunetara, baña, kartako so politak dira. Ah, no, <risa> yago, azkenean ez ya, botzeko nean. Azken eh? Baña negia da, ba hor nostalgia dituz di alaga. Zer, ba, bueno, kartak politak sienta. Joder, bas, auga gian erosi konukes, zen azken egin ba horie eurovalio duta. <risa> <risa> Ay, es que azkenean... Ba, ba, ez que... Azken egin, ba, inustu tozera gati, dira horren beste remix, horren beste... Pelikuletan ere, horrelako bai. remakeak eta... Klaro, ez da berdinak joku berri bat, rpg berri bat, deitzen dela witch, no seke. Bai. Eta ez duzu ezagutzen dinako bertxua edo ditunde joku bat, ba, txikitan jolastu duzu, un frankizia batean. Eh, horri da, horri da. hor, hor, badaukatezi urtatua, eh, bueno, adibidez, ba, nik ez dut ikusi, baina... Marioren pelikularekin ba, mm. Criston Olako eh, alborotoa sartu da, ba, zer gati, ba. denok. Ia denok jolastu duela Marioko jokuren batera, momenturen batean gure bizitza, nes? Bai, bai, bai, eta bai, azkenean, ba, bono. Eh, eh, Agien ez dinema, baina ikusiko dugu. <laughs> Epe motzen duzten, ikusiko dugu segurtinik. Bueno, eh, beste joku bat ordun. Urrengoa da, eh, maiti Doom. Ba, ah, nire bueno, hau probatzeko gogarnen. baina, bueno, ba, pixkat e, ezagutzen dugun beste frankizia bat ere. Eta, bueno, eta da pixkat idela hauek e, juten zarela e, eskizien ez dut zondo garratzenen e, nola izendatu hauek Dituzula igual e, e, faseka ez, igual hamar bai. nivelez berdin gainditu behar dituzula lehengo fasea bai. pasatzeko. Mm -hmm. Eta, eta horrela lausa juten zara, fase ez berdina gainditzen. Eta, eta hori, baxoko honek daukana da, pixat errepikak horra dela eroi, azkenean harkitzen dituzun etxailak berdintxuak dira. E, baina, bueno, sartzen dioten gauza bitxat interesgarria eta bitxat, e, bueno, ba, dumen gore ikutu horrekin. Mm. Da, ba, e, batzutan, ba, pertsona jahiltzen duzu nean, e, e, berdez argitzen zaizu, eta hori zan nahi du, daukazuela segundu batzuk, e, fini, finisha edo Bye. buka. Bukatzeko, ez? Eraso berezzi bat egiteko, ez da? Hori da. Eta horrekin gainera bizitza e, berreskuratzen duzu jarraitzeko ba, urrengo fasetan. Mm. Hor, Horrek egiten du nola ez, nolaiteko ikutu hori, ez? E, Dumeekin. Du bai. Baina gainerakoan, ba, estetika da nahiko... Txibia, eh, ba, ez? Minimalizta edo, bai, nahiko, bai, nahiko kawai, edo bai, horrela txiki... Zuk esaten duzunen bezala ez, txikiburu eh, handi horiek ez. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, atentzia ez zian estetiko ki joku hau. Eta pentsatzen un, nolait, ba, zen grafikoak ikusten badituztu horre, ba, irudiaren, eh, jokoaren irudiak ikusten badituztu, eh, nolait, ematen du dela, nolaiteko MOBA bat ez, Brawl Starsen antzeko MOBA bat, bai, nolait, esan duzula, ba, i del bat dela, jo, ba, joia. <laughs> bai, bai. E, eta hori, eh, ni ez nahez eh, gehiak jolastu bere motu handun mera, baina, bueno, da beste nostalgia ikutu bat, bat txikitatik ez dugun beste frankizia batena, ez? Bai. bai. Haun neri ez nahuena horren beste hurbildu, baina dinamikan igual pixka eta interes gareagoa inzait. Baina, e, igual eze peluzera, baina egun batzuk jolasten egoteko ba bueno badauka bere dinamikotasuna eta e, esuna eta baina hori ezkenean fritzuplei bezala, behar izten da momentu bat, noen pixka azaia e, jarraitza horretzen zure bertso bai. E, bai, bai, bai, et, eta bai. Eta bai. hori da pixkatein duena ja, e, uztea jokoa. Baina, bueno, hortik be, beste beste gomendio bat, ba, frakinzia hori jolastu duzun entzat, eta ba, pixkat nostalgia horretatik ba, pixkat tira nahi duzuan entzat, hor duzu aukera berriz ere Eh, doainik, eh, maiti idun zeneko joko hona ekin. no? Eta, azkena, da... Eh, bueno, azte honetan jolasten harina izan jokua, eta zuk esan bezala ba, izango da pixka, ba, lehen impresioak edo lehen... zehiditzi ez, ez utzidean jokuak, eta kasu honetan da bere momentuan bakarri nuen eh, minifutbol eh, Eh, jokua so, sortu duen enpresa June Works uste dutitzen dela e, eta gasterotan eh, tenis munduan mini tenis izeneko jokua sortu dute eta dinamika berdintzua dauka eh ba eh, partiduen eh, bueno, ba, redundante izatea, izate izatekotan ba bari, eh, Partidoen dinamikotasunarekin tasunarekin, ez, bai. e, berdin o sea, berdintasun bat dauka beste jokoarekin, e, azkenean daukazu hor leku batzuk, e, lau leku e, e, kartak irekitzeko, sobre batzuk irekitzeko, eta partidak jolasten juten zara, partidak somotzak dira, minutu bat, bi minutu ingurukoak, e, eta hori da igual, e, bueno, ba tenisetik ez non pa, eh, partiduak gluzatzen dira eta zetak daude eta ez dakiz zer ba kasu honetan 6 puntura jolasten dozu ez 6tik oberen 6, mm -hmm. eh, 6, 6 puntotik eh, 2 puntuko aldearekin irabazi ira bon, hori marinen bai 2 puntoko aldearekin irabazi ira hori ez eh, bai tai tie breaka eh, mesela sai sei bost hori izan leke edo baina ba bueno bai normalean ba bi puntuko diferentzieekin irabaz berduzu eztaspi bost iratsiarko oso jart izango da bi puntuko bale bai bai eta baina oreo oso dinamikoa eta eh momentu zu status aidango za bad da bueno eh Beste jokuetan bezala, eta horneak badoka beste alderdi negatibo bat, ere. Egero aipatuko duana, baina guztatzen zaidanada, orda e, ordaintzeko aukera izanik mm -hmm. e, nolazbait ba, ditu nola premium alderdi batzuk ez, adibidez pilota berezi batzuk aldituzu erosi eta haiek puntu bereziak ematen nitzkizu eta urrengo partiduan eta arrela. Baina niko lastu dut eh, momentuan eh, ba, igual ni baino ir, irureun laureun puntu gehiago dituen aurkari baten aurka eta irabazi dut. Arduan, ematen dizu nola baiteko amantaia, baina ez dizu ziurtatzen partida, erazeko duzunik. Ose, alde horretatik, eh, baduzu, ba, zure free-to-play jokalari bezala, ba, ba, bueno, denbora interterni garri bat dukitzeko, eta inkluso irabazteko naizta besteak. Er, er, er, gehiago ordaindua ordaindu izan, ez? Bai, bai, goratzen de pixka, komentatzen ari duzuna, ez, e, bere momente jolastu nun golf joku horretara, zen azkenean, ba, mekanika osantzekoa zen, ez? Ba, jolasten jokura, bainan, ba, zen unha jokura, baina, zen euken nolaiteko, ba, pelotak, e, ba, habilidade bereziak ematen zituztenak, eta gainera, ba, nahiko e, naiko, nola da, orekatua zen, pixka, ba, bozure, zu baino puntu gehiago eh, zituen jendera jolasten bat zen un, ba, nola baite zen eta ez, pixat e, gora karri ditu or, or, or, komentatzen zen jena. Uh -huh. Ba, jo, hori gustatu zait. Beste gauza, ez daun gustatzen da pertsonaik de, batzuk dezbloketzea eta futbol jokoan berdintxu atzen, osea. Pertsonaik batzuk badidez, ez dakite, Zlatan Ibrahimovicen omenez egindako pertsonaik bat, edo hor, Cristiano Ronaldoen omenez egineko go, jokalariak Ba, horiek premiumak ziren, ez horiek bakarrik mm. duzu, lortzen dituzuta eta kasonetan, badago pertsona bat, e, el toro ditu diote, baina da, e, Nadal, Rafa Nadal, den ah, homenizein bai. pertsonaia, eta horiek premiuma da ere, orduan. Beste batzuk lortu ditzakezu, e, bakoitzaberea harrarotasunak inez, oikoa ez oikoa edo mm. epikoa ez dakiz er, bai. baina e, free-to-play bezala, ba, pertsonai batzuk desblokatzaa zaila da eta beste batzuk ja einenezkoa porque e, premiumak dira osoan. Hori zai guzti gustatu baina esan bezala dinamika bai gustatut zait e, koaririna eta esan bezala konpetitu dezaagerzula bai, bai ordaindu dugun baten aurka igualez egunero bai, jalasan ari dean. E, e, Nolaitzen dira Wales, edo nolaitzen dira ordaintzen dutenak. Bai, bai, bai Wales, bai. bai, ba, baleak. Or, super, super sartuak dauden entzat igualez, baina ba, pixkat eh, joku abantaio bat izateko. O, zerbait ordeindu duen aurka, bai, horren aurka konfetitu dezakezu. Baina bueno, alderretatik eh, positibu ari ditu zaitori. Oso no, oso no. Eta nere partetik, ba, gonez probatzen nere bai, eh, joku pare bat horrela, ba, segura ez direla, rebiura iritsiko, eh, batetik eh, Dunions of Death Rock izenekoa. Asi eran, ba, bueno, grafiko kiolako joku nahiko polita eta bar, eh, puzle joko bat da, naiz eta ba, no aiteko da, Dunion Crawler redor lako mazmorreo joku bat diru dien arren izenagatik. Eta kontua da, ba, bueno, e, segura eskiz dela iritsiko zeren ba, kontrola iruditzen zait desastre bat. Bat ez orain horrein nago fase batean, hasierako fase batean da, ez? Garraitu bardua la ba, ba, ipots bat, eta ipotsa oso azkardoa, eta nis haietu barna ez nola baita blokeatzen. Ba, ba, kontrol, ba, panteiako kontrolakin oso oso zai egiten zait, eta mandoarekin jolastuz, ba, ba, naiko gaizki dabil, zeren bakarrikan analogiko hartzen izu bakarrikan, eta... Ba, e, detektatzen du ez analogiko bezala, behizik ba, eta, ba, ba, direkzional bezala, ez? Eta, bera, zegoen balzera, gora, gora, bera, bera, bera, bera, bera, eta berrira analogikoakin. E, Grafikokin nahiko polita, baina bestetik, ba, ba ez dut asko gomendatzen. Beste joku bat hau seguraski e, iritsiko dena rebiura, tesla grat da. Hau, joko hau, eskintza batean nuen eta, ba, ba plataformaz joku bat da, non, ba, ba bueno, e, nolaiteko hiri e, batean gaude, Eta, hiri ba, ba, bueno, ba, e, e, hori gobernatzen duen haizkilea mm, edo ba, bidali ditu egin dueolako estatu kolpe bat eta guz e, ba, bueno, eskapatu egin dugu eta zeko gara ba, ba, Estatu kolpe hori ez e, galrazten <laughs> ume bat izaten garen arren, ba, bidean lortzen ditugu erremintekin eta, eta bar. Jokua guztatuz zait eta oso e, balorazio asko ditu, baina ba, ba, taskatu nahiz e, fase batean ez daki dala nola, aur, nola joaten garen aurrera. Eta, ba, bueno, pixka tor, e, oztopatu dit jokuak. Eta, azkenik, e, ba, gona ez jorazten pixkat gilo, Vampire Survivors jokura. Eta, ba, esan barra dut, manduarekin, ba, asko irabazten duela eta batez ere, ba, ba, joko honek ez dakit da zer daukan, Baina ez dizu partida bat e, e, jolazten, partida bakarrikan jolasten uzten, baizik eta, ba, bat behin jolasten du eta, bueno, este bat emango diot, ez? E, hau ustot komentatu genuela saioan, ez? E, mapa mapagatea mugitzen ginen, e, noraitako idel joku bat dugu, non bakarrikan e, pertsonaiaaren e, norabidea kontrolatuko dugu, eta pertsonaiaak bakarrikan eraso egingo du. Eta, ba, zentzurretan, eh bueno eh dira beste beste bueno kasunetan eta hauek hiltzerakoan bautziko egute holako puntu batzuk esperientzia izango balitzozela eta ba esperientzia hori lortzen em hasotzen dugune emango dizkigute ba, e, dizki gute, ba, ba bereziak ez habilidades hoiek eh piskata izango dira partida bakoitzeko aldatzen joango dira, eta ba izan ditzago, ba, adibidez, ba, eraso bikoitzea izatea, edo eta basua botatzea, edo eta nola baiteko ba, barrera, babesgarri bat izatea, ba, txaiak horrera irizten direnean, baina ba, ja, ja, eh, jasatzen dutena, eh, jasaten dutena, edo eta adibidez, ba ez dakitez, eh, Ba, e, bai, usio bat, botatzen dituela, non aiteko bombak. <laughs> Batzu, tira holako, ba, nahiko randomak, baina negia da, ba, bueno, jokoak, ba, daukala, ose, eh, puntu, ez dakit, adiktibori, eh, nahiko gustatzen zela zentzorretan, baina negia da, ba, ba, bueno, jolas modu aldetikan ez dela, ez dela ba, ain, bueno, jolas modu aldetikan agian sakona da, baina historia aldetikan ez dauka ez Eta beraz, ba bueno, ez dakit, eh gustatuko litzateke be bajokoen analisiak hartzea, baina eh ba bueno, gehiago holastune dituzten normalan partida gehienez 30 minuturaino iristen da eta e, ba, nik e, mandoarekin 10 minutu edo egiten ditut gehienez, beraz, baina ba, hizso zona eta ez dakit e, lortuko duan ba jokua esprimitzea, baina ba, ba, bueno, saiatuko gera. Ba hau esan da, pa ba, gara, hasta honetako jokuarekin grip tight gp renegade Guazen, guazen, escorpiagoazen! <risa> nun daukat, aber ez dakit da nun daukat bozina. Ez dakit ah, da zer egin dudan bozinekin, bueno. E, <risa> Riftite GP Renegade. E, joku hau, e, ez dakit gogoratzen duzuten, baina bere momentuan Nintendo iruro gehiat la, alauan zegoen joku bat Wave Raves izenekoa. Eta ba, e uretako motoen joku bat zen, ez? E, ba, bueno, e, nahiko ondo zegoen, niri guztat, zizte den joku hau, ez zeuka, bueno, karrera joku bat zen, azkenean, ba, ba bueno, bazo ba, eskan bere jolas moduz berdinak, ba, bai e, txapelketa jolas modua, bai eliminazio holako zidituen, ez? Eta, ba, rikta gipi hau, da, nola baiteko wave race honen, e, ba, bertxio futurista edo horrelakoa ba, gutxi gora bera, ez? Hokua historia aldetikan, ba pizkat, bueno, txorrada bat dela ematen e, du. Zeren, ba bueno, ba historiasten garene ezan gora, ba, ba, lehen dibizioan edo e, par, parte hartzen duen piloto bat, ez? eta momentu batean daukagu lagun bat, eh pikatuko gaituela, ba karrera bat jolastera. Eta sizieran izango igoute, ba, e, karrera ilegalak eh mm, egin dezake bazuk lehen dibizio horretatik bakaleratzea. Eta ba kasualitatea, bakarrera hori egiten dugu eta ba poliziak harrapatzen gaitu eta kaleratzen digute ba lehen dibizio horretatik, ez? Eta beraz ba hor joko hasiko da non ba beko dibizioetatik gora joan beharko gara eh a pizkata iristen garen lehen lehen dibizioa berriro zeren eh ba, hartuko dugu o gara. Nola gure laguna, e, ba, trampa hori egin dugu, ez? Gu e, taldetik kaleratzeko eta bar. Beraz, ba gara jolasten, normalean e, karrera formatuan, e, eta ba bueno, mapa ezberdinak aurkituko ditugu eta mapa hauek, ba, ba, bueno, nahiko ikusgarrek dira. Eh, hasieran izango du ba, nola, aitek, e, jolastuko gara, ez? E, ba, e, jende edo ez dakit, jolasten dituen mapak, ba, izango dira nolako mapa ba, herri, herri ez, em, oh, iri inundatu baten mapak direna ematen du, bintzat, hor e, lako bazakitez, etorkizunean nola, ba, ba, poloak berotu diren, eta azkenean, ba, ur e, nivela igo da, eta, ba, ba eria, er, e, iriak nola baitez, eta patitu bintzat, e, zati batzuk. Eta, ba, horrelako mapa bat aurkituko dugu, eta horretan, basiko gara jolasten E, mapa hori dibukatuta gero erakutsiko digute, ba badagola beste jolas modu bat direla, eh Islandola, eta ba, eta na bezala tondo ba, la lon fase bat aurkituko dugu eta ba, hori ba, e, betek, betetzen dugunen eh digute irugarrena dela eliminazioa, ba izen akesat bezala, e, partai eh parteide guztiek aterako aterako gara karreran eta eh saiatuko ba, bueno, ba, gara izaten eliminatzen den azkena ez, ba, lehenengo aakaureretan gelditzea. ta ba, azkenik erakotxeko uten niri zaileena iruditzen zena dela, ba, freestyle edo bueno, estilo libre izenekoa. non ba, e, em, egin barko ditugu uretako moto honekin ba, trukoak, piruetak eta saltoak eta barrez zeren, La, ojoku haonek dauka mekanika, bueno, ondo pentsatuta dagoen mekanika. Simplea, baina ni pentsatu, oso ondo pentsatu da dagoela. Hau da, hasiko e, ba, bueno, gara, gure motorekin aurrera geiten, e, eta e, turbo bat egiteko aukire eztango dugu. Turbori, ba, ba, bueno, esan bezala, ba, esan bezala ba, turbo ba, impulso e, gehiago eman godi gu, momentu batean, baina gastatzen da. Eta nola lortzen dugu, hau, ba, Berrez kuratzea, ba, trukoak egiten. aurkituko ba, ditugu pantaietan saltoak eta horrelakoak. Eta sal, e, pan, zati horietan ba, trukoak egiten baditugu, ba, e, beteko dugu barra hori. Depende, trukoaren zailtasuna, ba, e, gehiago edo gutxigo beteko dugu. Beraz, ba, laujolaz modu bere, e, hauekin, hasiko ba, gara historia moduan, ba, betikan... Eta joan gogara ezagutzen ba, beste piloto batzuk eta e, behin garaitzen ditugula ba, e, gure taldera e, batuko dira eta ba, aurrera jarraituko dugu. Zergatikan batzen dira gure taldera, zeren normalean ba, pertsona hauek moto hobeagoak izango dituzte. Eta beraz, ba, gure motoa hobetzeko ba, mekanika bat izango dugu, irabazten dugun esperintziarekin eta karreran irabazten dugun diruarekin. Ba, leen agelditzen ba diru gehiotabar. Eta e, bar. Eta, ba, behin, ba, iritsiko chicoa momentu bat no, gure motoa ezten dugula gehiago hobeatu. Eta ba, puntu horretan ba egongo da garrantzia, ba historian aurrera egiteaz zeren ba horrela, ba, ba, gure taldera eh bueno, e, partaide gehio ditugu eta bertan ere bai, ba bere motoak eta bere motoak normalean hobeagoak izango dira. Beraz, horretik ba, bueno, ba, joango goira, bai bi mekanika horiek, ez? Bai motoa hobetzen eta baita ere, ba, e, ba, moto zaldatzen, e, aldatzeko aukera emango digute. Gainera ere, bai, eskintzen duten nola baiteko, bai, ba, bueno, personalizazio zera bat, ba, zeren adibidez dira beziko dugu bat, ez dakite, zorlako motori bat duela ta bar, eta ba, bai bere pertsona iaukeratu izango dugu, edo bai gure mot, bere motoa orkeratu izango dugu, Edo eta ba, gure motoa hori ba, margotu eta bar horrelako ba, ba, personalizazio aukerak emango dizkigu jokuak. Eta ba, ba, bueno, jokuak gutxi gora bera hori da, azkenean. E, fasetatik aurrera egitea, saltok egitea eta ba, ba, bueno, izar, bon irabazten badugu, hiru ba, ba, izarre emango izkigu te. Baina, bigarren ba, bueno, ba, agelitzen magara bizar, horrela ez. Eta, ba, bueno, ba... Hori da jokua, baina neri asko gustatu zaite Eta gustatu zaid, zeren azkenean, ba, ba, esan bezala, Wave Raves joku horri, eta garai horretako jokuei, e, gogora joko joku horiek, gogoraekarri di, di, di e, gogora dit jokuenek, zeren, ba, ba, azkenean, e, esperientzia premium bat, da, hau komentatu nuen beste saio batean, ba, erosi nuela, e, Google Playek ematen zuen e, euro bateko, ustotzela euro bateko e, deskontua erikin eta bar, Joko hau norbalean, iru hogeita emeretzetan daukazute Google Playen, baina bon, euro horretako deskontuarekin eta ezkaintzan zegoela, zegoela eta bar, ba, azkenan, iru, iru hogeita marxentimotan erosin duen. Eta, ba, iru hogeita marxentimotan, e, ba, esperientzia premium bat dugu, ez? Ez dauzkagu mikro ordeinketak, ez ditugu nolaituko ba, pase de batalla horrelakoak, ez daukagu ez zer, badaukagu Historia modua eta niko oraindik kan ez dut eta eh ba bueno, oporetan egon naiz Kanariar Irletan eta hegazkinean hiru ordu Juan Juana eta hiru ordu, ordu etorria eta hiru ordu hoiek bai Juana eta etorria egin e, joko ner tarajolasten eman dituen beraz e, orduak emango ez kizue joko hau gainera e, pantalla grafiko kiru itzon zait, joko hau ikaragarria dela osea <laughs> Nih jolaz du telefono txar batean, laneko telefonoan, ba ez dela marabillaz. Eta eh, oso oso ondo ikusten da, eh, ez da moteltzen, eh, gainera, ba, bantaiak ba, eh, ere bai, ba, ba bueno, ikaragarriak iruditzen zezkit. Oso oso espektakularren, eh? pilo bat gustatu zai joko hau. Grafikoki hauki txundigarria, gainera badauka hori, ba, jolas moduz berdinak, ba, nire kasuan edibet, zailena, jolas moduz zailena, e, freestyle hori, edo, bo, bueno, trukoak egiteko e, jolas modu eriuditzen zait, eta beti, ba, lehiaketetan, edo, bueno, bai, torneoetan eta bar, ba, egongo da fase bat edo bi bizango direla horrelakoak, ez? Eta ni normaletan, normalen, ba, fase hauetan, piskat, e, azta askatzen aiz, e, bainan, horretaz, e, horretaz, E, gain, ba, ba iruditzen zait joku borobil borobila. Badauka e, multiplayeren jolasteko aukera ez dut jolastu ere indikantzaren, ba, nere dezaket historia arloan ba, gutxi gora bera, erdian. Aurkitzen izela momentu honetan? Eta, e, bueno, erdian ez dakit, ez? Ez historia letikan, ba, ezeket, ba, ikusten ditut zenbat moto faltzen, faltatzen zaitzik desblokeatzeko, Eta, ba, gutxi gora bera, erdian nago, beraz, ba, nik e, antzen maten dut, ba, jokuaren erdia faltatzen zaidala. Eta, esan esamezela, ba, bueno, joku espektakulara grafikoki karagarria, orla, gainera ba, e, jartzen gaituztorlako mundu ez dut esango posa apokaliptiko batean, baina bai, ba, etorkiztu batean ematen duela, hori, ba, ba, ba, urak gora egin duela eta iriak pixkat, E, ez tali dituela e, eta ba horrelakoak ba, dira mapak eta ez dakit e, oso oso jo, joku ona iruditu zait batez ere bai, esan barra dut ba, klaro, hau hiru mm, lau euro ordainduta duta, ba, beste iritzi bat izango nuke edo eta, ba, bueno, sartzen batzaretea dibidez e, e, estimen, ba, estimen jokua eroz gai duztute eurotan sortzi eta laro klar eurotan agian ba ez zait iruditzen hain joku ikaragarria, ez? Baina ba hori, esan bezela, 15 euro batean euro 70ean edo edo doan, ba diztuna ko jokuada, esan bezela, esperientzia premium bat ez dauka horlako mikroordenketak, ez dauka publizitaterik eta gainera ba, ba joku oso dibertigarria da, gaina pikatzen zaitu ni moment horretan, mismo momento horretan esan bezela, ba, eh ba jokuaren erdian e, nago eta jo, aurkitu hor aur, piskat ba, ba orain arte nahiko errexat zela irabaztea, ez? E, ba, karrera eta eslalomean lehen zailakeran e, irabazten duen, eta orain goan jo, e, kostatzen zaiz, ikusten nahi naiz, ba seguraski ba, piskat grindeatu beharko dudala <laughs> eta moto hau betu edo moto zaldatu ba, piskat aurrera egiteko jokuan, ez? ina esamezla ba, hori ba, web Race horlako e, jokoak gustatzen bat zaizkize ba, segurazki joko hau disfrutatuko duzute. Eta gainera ba, joko honek ere, ere bai eman dizkit vibra ba, pillo bat e, Need for Speed e, klasikoetara ez Zergatik zeren ba, joko honetan hasier esamezla ba, bueno, polizia aurkituuko dugu karretan, eta e, ba, ez badugu dugu, ba, hori lehen dibizio horretan jolasten edo ba segur, e, gure karrerak e, ilegalak dira, ez? Eta beraz ba polizia aurkituko dugu aurretikan. Eta polizia gu topatzen saiatuko da. Eta ordun ba bueno, azkenean alde batetik an e, ba, bueno, garaitzen saiatu barko gara, baina bestetikian ere bai saiatu beharko gara, ba polizia gu kanpora ez botatzen, ez? Zeren ba, bueno, oso azkar bagoaz eta ba bat batean zuzen joaten bagara, Ba, eh moto zer gara eta hori izango ditugu ba 2 galduko ditugula karrerara karrera bueltatzeko, beraz. Alo, jo, horrek beste ba, bueno, ba beste alistendematen-matendu ba, e, karrera, ez? E, lehenengo joateko edo irabasten saiatzeko eta hor Eta, ba, esan bezala, ba, horrek, ba, pixka, e, gooratu dit pilo bat ere bai, ba, Need for Speed klasikoetara, zenen, ba, Need for Speed klasikoetan hori zegoen, ez? Gero bere momentuan, ja, pixkat mugitu zirela, ba, mundu irekitara eta, bar, hori aldatu izan zen, bainan, e, komentatzen duan bezala, ba, ba, esan, e, joku oso, oso entretenigarria oso azkarra, oso, ezakit, piloa gustatu hain. Claro egia da, ba, hau komentatzen duala, baina jokoak ez dauka ez ergeio. Hau da, historialdetikan ba, erdiag gelditzen zait, baina horrein jolastu dudan guztia historialdetikan berdina da. Ba, txapelketa berri bat astea, txapelketa horren e, garaia niri, ba, ez dakit ez, e, saietuko da ba, niri biz botatzen eta pixkat nirekin sartzen. Eta azkenean, ba, bueno, txapelketa irabazi beharko dut, eta hori irabazterakoan berena, beraurka jolastuko dut, eta irabazten dio danean, ba, nire taldera sartuko da. Eta fase guztetan berdinara da. Beraz, historialdetikan ez dago aldaketarik, bai ordu bate da bai sortzi sartzen dituzuela jokunetara, e, ba, historialdetikan berdina izango da. Eta honek e, pixkat nota geisten dio. Zeren, iruizten zait, eta hau Ez nago ni, nire buruarekin guzti izadoz, vale? iruditzen zait, e, alde batetikan, e, joku, telefonoetako jokuak nola behiteko, barra oso oso baju daukagula, zeren, ba hori, ba, esperientzia hon bat iru, e, maten badi gute, eta ez badi gute publizitat erik sartzen, eta ez badute holako mikroerdeinketak, mi, ba, ba, ba oso, ba ez hamar bat jarriko diot. Baina kontua da, claro historia aldetikan ere bai, pixkat ere bai, eskatzen diogula jokoari ez? Eta zentzorretan, ba... Klaro, iruditzen zaitan lebatetikan... Mm, ...agian zorrotz e, neurtzen duela joko hau. Zeren, e, ba, konparatzen baduzu Google Playen dagoenarekin, ba, ikaragarria dela, ikarria, da, ikaragarria da. Baina bestetikan ere bai, ba, klaro, historia aldetiki, aldetikan, ba... ba Erpika da, ez dauka, berez ez dauka historiari esan dezakegu. Azkenan da eskusa bat, ba, motoak eta ba, ba, eskinak eta bar desblokeatzeko, ez. Eta zen ba, piskat, ah, gehiago eskatuko ni joko honi, ez? Ber, eta mesela ba, hon, ez dago gustizados nire buruarekin, zaren ba, alde batetikan iruditzen zait Azorrotz ba, neurzen dudalak agian joko hau, baina bestetik ere bai iruditzen zait ba, joe, Historia pizkat aldatuko balitza bar edo aldaketaren bat izango balu, pizkat varietate bat izango balu. Eh seguraki ba amareko joko bat izango zela, ez? Eta, ba, bertatik azkenean, ba, jarri doa nota dela la Sortzi.5, te konota. Samesela, eh joko oso divertigarria, eh esperientzia premiuma eta, ba, iruditzen zait azkenean, E, askotara jolaztu, joku askotara jolaztu garela eta bar, e, ba, nolabaiteko joku divertigarri bat egitea, ba, zaila dela, ez? E, zaila dela zeren, ba, bueno, e, ba, ideletan eta bai, ba, telefonoetako joku ane, jokuetan eta bar, hor jartzen digute, nolabaiteko, ba, trampak ez, e, jokura engantzatzeko. Ha, hau, jolasten bazara, egune komisioak eta azte komisioak egitean baituzu, ba, desblokeatuko duzu, ez dakiz Eta desblokeatzen auzu hau, emango dituzugu ez dakiz zer. Eta joko nire ez dauka mm, hauetatik ah, ez zer. Joko hau da, ba, ba, ba, bueno, bere garaien esan bezala, ba, Nintendo irugitela hauan, kartutxoa sartu, jolaztu, eta kitio. Eta nahi duzunean, ba, kentzen duzu, eta hiasta, ez Eta zentzorretan, ba, bueno, esan bezala, iruditzen zait, joku borobila. Baina historialetikan errepikakorra, edo ba, no, esan dezakegu ez daukala historia, iaia. Baina negia da, ba, joku diberti dela eta pentsatzen, ba, gaur egun, ba, joku diberti bat egitea. Ba. Olako trampak alde batera utzita, ba, egune komisioak, denboraldi paseak eta barkan pora utzita, ba, zaila dela egitea. Eta, haudan nere rebiu, ez dakit eh, ikusi duzun bideoren bat? Ez sentitzen duz, horrengoan ez dut, ikusi joku auna bidean. Ez egin kaso daiertzi, beraz. bideoak, e, eta esamez dela, baxoko hau. Iru, iru, berroita marrean? E, iru meretzi eurotan daukaztute Google Playen. E, em, IOS, bueno, Iphone eta Ipaden badago ere bai, baina ez da joku berdina uste dut. Piskat aldatzen dela beraz ba, bueno, ba, ez dakit beste bari, beste prezio batetan aurkituko dututen eta ez dakit ba ripti, e, Riptide GP Renegade bueno, ez den beste jokoa ta aurkitzen baduzute ba esperientzia berdina ezango edo ez bueno shamesta la ba, ba, nerezako joku ikusgarria eta banda sonora entzun dutete eh bare bai ba naiko makineroa ez nahiko... <laughs> naiko zakit Jokuarekin bat dator, zeren, horlako ba, horrelako ba, ba, Need for Speed modu horretan saltzen zaitu zure burua, eta ba, ez dakit, zelan, niretzako joku borobila, sortzi punto bost, eta dudari gabe, ba, e, denbor aldionetako oberenetan sartuko dut. Eta, hau esan da, ba, musika pizkat jarriko dugu, eta saioaren amailerekin joan gara. Eta, e, ba, bueno, niaziko naiz, kasu honetan jarraituko nere, txarbe, nere txaparekin zeren, esamezala, ba, bueno. Joku gehiolazte jo nahi naiz, eta saiatuko naiz, aber aste honetan, bukatzen dudan, enduranz izeneko jokua. Abentura joku bat dugu, pixkat, e, piksel art estetika batekin, oso polita, nahiko zaiere bai. izango ara, ba, e, nola da, e, zentzila, ah, zientzilari bat, espazion zibatean... E, esperimentu egiten ari garela eta bapatean ba jende guztia eh e, erotuko da eta guri erasotzen hasiko dira eta ba, saiatu beharko gara gure n, ba, bueno, gure burua ez zaintzen eta e, alde batetikan jakiten zergatikan an e, bilakatuen jende guztia horrela erotuta eta bestetik saiatuko gara biztirik e, ba bizirik mantentzen Zerren, ba, bueno, nahiko bueno, Nico da Badauka horlako, ba, aventuraaldi ba, aventura Badaukare ba, bai, ba, armen gestioa eta, eta bar, eta bueno, gustatzen zaidan joku bat da. Eh, gomendagarria. Eta zuk pentsatzen uz, ba, jarraituko uzula jokura zure jokura jolasten, ez da? Bai, eh, bueno, kontua da Gustu e, bi jokurekin ibileko naizela horrengo asteteetan, ordain ez dakit ziakarreko duan lehengo. E, alde batetik jarraituko dut mini tenisa probatzen. Eta esteti ba zure eskaintzetan sartu naiz azkenean eta Evo Landiz jokua zeneko dut eta ordain egongo naiz horiek probatzen horrengo asteteetan eta ez dakit e, ze, ze ordenean ekarreko ditudan duan zein ekarreko doan lehengo zen bigarren, baina horiek izango daan Eta urren gaztetako jokoak. Osondo, brutal influencer, Hor, horre daier zei diruak gaztatzen gaztatzera behartzen. Eta, ah, bera, influencer moduan nagoela, eh, komentatuko dut, bideo jokoak eh, gustatzen bazaizkizue, eh, azken, azteetan estreniatu dela, uste Netflixen dagoela, ez Appleen uste dut dagoela, baina, bueno, interneten doan aurkitu ezak ez dute, dela eh, Tetrisen pelikula. Eta kontua ba, bueno, da, dala e, oinarrituta dagoela ba Tetris eh Tetrisen lizentziaren historian. Ba bere 80garren hamarka egon zen 80, eh 80garrena, 80 markatu hasieran egon zen movida kristonako komovida Tetrisen lizentziarekin eta ez du nahi spoilerra egin, baina bueno, historia orduko azte interneten irakurri nebauzute, baina pelikula oso entreten igarria da. E, e, ustut, ordu bi ordu irauten duela eta, ba, horregon ba, ginen e, maieta biek, ba, pantaiara itxatxita protagonista Taron Edgerton dugu, de lapiskat Kingsman frankiziako protagonista, eta esamestela, ba, oso-oso ondo dagoen pelikula guztiz gomendatzen dugun, e, dudana batez ere bala da, barkatu? E, Tetris, uste dut zena duela ah, izena jarri dio eh, Tetris zene, biratzen Beratzen nahi, nahi ez, bai, Tetris ez dena du Tetris 2008a iru bilatzen madozute Horra agertuko da Eta, ba, ba esamezela oso oso entretenigarria garria Historia berez da, gero, ba, bueno Sartu ituzte pelikulan, ez Noragiteko, ba E, gauza espektakular eta dra dramatiko batzuk ez Piskat intensitatea emateko Baina historia berez zer da Eta hau esaten dut zeren ba, Ikusten bauzute e, Antzeman duzuten nola historia ba, e, Batzutan ba, Zini e, <laughs> e, Ematen dugu ez Zini zina edo ez dakit, oso, oso roka molezkoa E, oso zondo dago pelikula eta gainera ba momentu batzuetan zuetan e, jolazten du ez, grafiko olako pixel grafikoekin eta olako txoke bat dago eta batean ba, ba, bueno, kotxe bat talka egiten du eta batean ba, ba, e, kuadritoetan e, Tetris estango belitzu zela, ba, desmoronatzen da desagertzen da tut, tut, tut, tut. eta gainera hori ba, ba, e, soinu efektuak sartzen dituzte e, Tetris gustatzen bat zeizu, disfrutatuko duzute Pelikulak, pelikula on bat gustatzen bat zeizu ba, disfrutatuko duzute Eta, batez ere, bideojokoaren ba, e, historia gustatzen bat zaizue. Eh? Ba, ba, disfrutatuko duzut ere, bai. Eta hau esan da, ba, gogoratu. E, azte honetan, Rise of the North Star frantxesak diskoberriak alerdu dela. Showdown izenekoa. Gure otaku frantses favoritoenak, zeren beti er, e, jazten dia horlako lako estetika japoniarrarekin. Eta entzute duzutan abesti hau, honekin usten zaitu ustegu, Rise izenekoa. Aio. Aio. Aio. This basic process tragedy, the tragedy we double crane the something the reason